Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na nasta'inuhu wa nasta nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa lah, may fala hadiyalah. Syahduan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd <coughs> fa inna asdaqal hadisi وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الاخوه في الله والاخوات رحمنا الله الله تعالى جميعا الحمد لله نشكر الله تعالى على ما مننا Alayna min ni'min kesiratin alimah Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa menganugerahkan kepada kita Berbagai ni'mat-ni'matnya yang agung Yang baratallafikum Ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala La tuhsa Tidak terhitung Nah, sebagaimana Allah ta'ala berfirman Wa in ta'uddu ni'mat la tuhsuha jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Maka kalian tidak mampu untuk menghitungnya Dan Kesempatan malam yang berbahagia ini Adalah salah satu nikmat Yang Allah Ta'ala berikan pada kita semua Untuk kembali melanjutkan Majlis ta'lim kita Atau majlis ilmu kita Dengan melanjutkan pembahasan kita InsyaAllah Ta'ala yaitu terkait dengan Jenis syirik kecil definisi syirik kecil dan juga jenis-jenisnya. Naam, kita telah membacakan keterangan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala bahwasanya syirik kecil adalah riya kemudian bersumpah atas nama selain Allah taala kemudian Meyakini benda-benda tertentu, baik dari gelang-gelang, kalung-kalung, atau permata-permata. bahwa itu bisa memberi maslahat dan menolak mafsadah. Enam, yang mereka yakini itu adalah atas kehendak Allah tentunya. bahwa benda-benda itu bisa memberi maslahat dan menolak mafsadah. Padahal tidak ada dalil Yang Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan itu sebagai sebab Nah Demikian pula mengucapkan Masya Allah Wasyikta apa yang Allah kehendaki Dan yang engkau kehendaki Juga merupakan kesyirikan Ya Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Mensederajatkan Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kehendak makhluknya <tuh> Nah Maka Ucapan yang demikian adalah Ucapan syirik Akan tetapi Ucapan yang benar adalah Kulu Masya Allah Sya'a fulan Katakanlah apa yang Allah Apa yang Allah kehendaki Kemudian yang dikehendaki oleh bulan Ya Masya Allah Thumma syi'tah Apa yang Allah kehendaki Kemudian yang engkau kehendaki Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Wasallam barakalafikum Walhasil ikhwanifidina azakumullah Demikian Dari Jenis-jenis syirik dan uh, Definisi daripada Asyirku al-aswar Maka pada kesempatan ini Saya ingin membacakan Salah satu Kitab Yaitu Usulul Iman Yang dikarang oleh Sekelompok para Ulama Sunnah Yang diberi judul Dengan Usulul Iman Enam, pada Salah satu pembahasan Di dalamnya, yaitu Menjelaskan tentang Jenis-jenis syirik besar dan juga Syirik kecil dan definisinya Masing-masing, kemudian perbedaan Ya, antara Uh, syirik besar dan syirik kecil Naam Maka barakalafikum uh, uh, Terlebih dahulu Saya memulai dari Syirik besar Naam Syirik besar yaitu Ibtikhadu Niddin ma'ullah Yu'bad Kama yu'badullah Disebutkan bahwasanya syirik besar itu Definisinya adalah mengambil tandingan bersama Allah yang diibadahi Sebagaimana dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu syirik besar Enam Barakalafikum Iaitu mengambil Tandingan Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dia beribadah kepada Allah Maka dia pun beribadah kepada Sesembahan tersebut 6 nah, Maka ini mengeluarkan dari Islam Ya mengeluarkan dari Islam Kemudian Beliau menjelaskan bahwasanya Jenis-jenis syirik besar Iaitu terbagi 4 Yang pertama Syirkun fidda'wah ia ni maksudnya sirkul doa, sirkul adua, kesirikan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas saya mulai dari sirik besar. Nah, untuk setelah itu kita masuk kepada sirik kecil dan membedakan di antara keduanya. Nah, jadi uh, sirik besar itu dibagi menjadi empat. Ya, pertama sirik dalam doa atau dalam dakwah. Naam, dan ini jelas dalil-dalilnya barakallahu fikum di dalam Al-Qur'an sangat banyak dan juga dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam riwayat Lafad tapi lemah. Ya, lafaz muqul ibadah, otaknya ibadah. Ya, riwayat yang benar adalah yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. Hadith riwayat Tirmidhi, riwayat Imam Ahmad dan selainnya. 6. <coughs> Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Ghafir pada ayat 60 Sebagaimana juga yang dinukilkan oleh uh, Asy syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan ini berulang-ulang kita bacakan. Ya, firman Allah ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدِعُونِ يَسْتَجِبَلَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ yastakbiruna an ibadati سَيْدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين Allah Ta'ala Rabb kalian <coughs> Berfirman Uda'uni astajibalakum Berdoa lah hanya kepada aku Maka aku akan kabulkan Atas kalian Sesungguhnya orang-orang yang Sombong Dari berdoa Kepada aku Maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannab Naam Dalam keadaan terhina Barakalakum Maka berdasarkan hadis dan ayat di atas Menunjukkan bahawa doa itu adalah ibadah Ya Allah sendiri yang menyebutnya sebagai ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadah di situ adalah berdoa, bermakna doa. Ya. Sehingga Rasulullah Allah taala menamakan doa itu sebagai ibadah, juga nabi-nya sallallahu menamakan doa sebagai huwal ibadah. Maka barang siapa yang memalingkan doa itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam perbuatan syirkun akbar. Nah, ya seperti misalnya dicontohkan di sini berdoa kepada nabi, para malaikat atau wali-wali yang ya penduduk kubur sudah meninggal dunia atau berdoa kepada batu, pohon ya maka semua itu musyrikun kafir ya syirkun akbar. Nah, menjadikan pelakunya terjatuh ke dalam syirik besar. Ya. Kenapa? Karena Allah taala telah berfirman, ya, untuk berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib lakum. Berdoa langsung kepadaku, ya, tidak melalui perantara. Nah, dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan asar, la burhana lahu bi." Fa inna hisabahu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya, barang siapa yang berdoa bersama Allah dengan sesembahan yang lain, berarti dia berdoa kepada Allah dan kepada yang selainnya. Ya. La burhana lahu yang demikian itu tidak ada hujjah baginya. Tidak ada hujjah baginya. Maka hisapnya di sisi Allah innahu la yuflihul kafirun. Kemudian Allah menghukumi perbuatan itu bahwa perbuatannya orang-orang kafir Ilan orang-orang kafir itu la yuflih tidak akan beruntung. 6. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah juga menukilkan ayat ini di dalam kitabnya Salah satu usul ya dalam surah Al-Mu'minun ayat 117 yaitu ketika menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah yaitu berupa doa ya berupa doa. Ya beliau juga menukilkan hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adua hual ibadah ya di dalam kitab beliau salah satu lusul. Nam yang menunjukkan bahwasanya sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Taimiin rahimahullah bahwa ayat ini Allah Taala menghukumi kafirnya orang-orang yang berdoa kepada sesempahan yang lain bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naam Barakahulufikum. Demikian pula diantara dalil yang menunjukkan bahawa doa itu adalah ibadah dan memalingkan kepada selain Allah adalah syirkun akbar adalah firman Allah Taala di dalam suratul Ankabut, ya. Faidah rokihul filfulkida awalalla hamuklisina lahud din. Pada mana jahumil albar idahum yusyirkun. Apabila mereka berlayar di samudra, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas yang murni ikhlas berdoa hanya kepada Allah taala pemilik agama akan tetapi falamana ini ketika mereka dalam keadaan genting ya dalam keadaan ombak yang kencang apa ombak yang besar angin yang kencang ya mereka barakallahu fikum ketakutan sehingga mereka memurnikan doanya hanya kepada Allah ya padahal sebelumnya di darat mereka berdoa melalui sesembahan-sesembahannya ya latu uta manat dan sebagainya ya akan tetapi ketika di lautan dalam keadaan genting mereka ketakutan dan langsung berdoa memurnikan doa itu hanya kepada Allah melupakan kesyirikannya tetapi falam banjahum ilal bar idahum ketika mereka diselamatkan oleh Allah taala ke darat Ya, mereka kembali melakukan kesyirikan. Ya, Amerika kembali melakukan kesyirikan yaitu berdoa melalui sesempahan-sesempahan mereka tadi. Naam, di sini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi berdoa ya kepada selainnya bersama dengan Allah itu perbuatan syirik yang menjadikan pelakunya Mushrik Naam. Ya, dan memang ini adalah merupakan perbuatan dari kaum musyrikun terdahulu. Ya, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di masa lapang, di masa senang, tetapi ketika masa genting mereka melupakan kesyirikannya langsung ya, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini pula menjadi dalil Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullahab rahimahullah Di dalam kitabnya Qashfah Syubah bahwasanya ini dalil ya oh, Kesirikan orang-orang di zaman sekarang Itu lebih parah daripada kesirikan di zaman terdahulu Salah satunya dalilnya ini Kalau di zaman sekarang Orang dalam masa senang dia berbuat syirik Lebih-lebih di masa susah lebih-lebih di masa genting Semakin parah tambah kesidikan Ya Nah, dikisahkan oleh seorang penuntut ilmu Dalam sebuah kitab kecil Yang kemudian diberi judul tentang tauhid kalimat la ilaha illallah Ya Dia bercerita Di dalam kitabnya tersebut Saya lupa namanya, Syekh Ahmad bin Siabat Nah oh. Ketika dia berlayar Ya di laut Mesir, ya dia dari Mesir. Enam, maka Allah Taala mentakdirkan angin yang kencang, Sehingga ombak yang besar, ya penumpang ketakutan. Nah, maka mulailah beliau mendengarkan doa dari para penumpang penumpang yang ada. Ada yang menyebut ya Baydo, ya Baydawi, ya Zaidi. Ya Jalalani Abdul Qadir Jalalani ya fulan-fulan. Ya. Disebut. Ya. Karena mereka yakini bahawa mereka ini memiliki kemampuan ya ruhiyah ghaibiyah. Ya. Bisa uh, melakukan apa? Tadbir kepada al-qaud. Ya. Melakukan uh, mengendalikan alam semesta ini. Ada ada kemampuan ya kepada hal tersebut, sehingga dia bisa memberi pertolongan. Ya, nah mereka tidak menyebut Allah, meminta tolong melalui roh-roh roh ini. Fulan-fulan-fulan tadi. Nah, maka Barakalafikum beliau memberi nasihat. Ya, wahai fulan-fulan, wahai Yuhanas, aku tidak mendengar seorang pun dari kalian yang mengucapkan Ya berdoa kepada Allah. Nah, ya dengan serentak atau sebagian dari mereka marah ya kepada pemuda itu dan mengatakan engkau orang yang durhaka kepada wali-wali Allah. Nah, Subhanallah, ya si jamaah-jamaah ini tadi menjawab engkau orang yang durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengingkari orang yang berdoa melalui wali-wali tadi yang dia kini sebagai wali-wali Allah. Na'udzubillah. Nah, sesampai di darat, lanjut cerita pemuda itu tadi. Sampai di darat, dia bercuba untuk mengulangi nasihat kembali. Ya, melanjutkan nasihatnya. Nah, apa pernyataan mereka? Kata mereka, sungguh demi Allah. Ya, kami menyangka engkau itu sudah bertawabat. Karena roh-roh itu telah menyelamatkan kami. Subhanallah. Ya, ini zadat tinuballah orang Arab bilang. Tanah yang pecek, tanah yang basah bertambah pecek. Ya. Bukan dapat uh, hidayah tapi tambah kesesatannya. Manaudzubillah. Wan sallallahu salamata wal dan di zaman kita sekarang ini masih sangat banyak yang meyakini demikian dari kaum muslimin ya dari tarekat-tarekat sufi yang mengkultuskan tokoh-tokohnya Walhasil ini syirkun akbar nah syirik besar kenapa karena salah satu dari definisi syirkun akbar adalah meyakini sesuatu selain Allah bisa melakukan apa tadbir alal kaun ya bisa bertindak kepada alam semesta ini ya itu salah satu batasan untuk mengukur bahwa dia jatuh dalam syirkun akbar apa saja ya apakah itu benda atau manusia atau jin atau apa saja ketika dia meyakini bahwa itu bisa ya sesuatu itu bisa bertindak terhadap alam semesta ini sebagaimana Allah taala bertindak ya sesuai kehendaknya maka ini syirkun akbar kenapa karena dia mempersedekatkan Allah dalam apa? pertama rububiyah ya juga dalam uluhia lebih-lebih naudzubillah ya bahkan di dalam asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa <coughs> Demikian Asy-Syeikh Muhammad bin Abdullah Ibrahimah Allah menjelaskan Bahawa ini salah satu dalil ya dengan ayat Al-Ankabut 65 dan yang semisalnya ayat yang lainnya yang semakna dengan ini ya bahwa asyirik uh, di zaman sekarang ini lebih parah ya, dari kaum muslimin ya, daripada syiriknya musyrikin terdahulu ya, karena musyrik terdahulu dalam keadaan senang dia berbuat syirik pada saat dalam keadaan sempit genting dia kembali melupakan kesirikannya dan memurnikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian syirik yang kedua selain dari syirik dalam doa adalah syirik besar adalah syirkun niyyah wal irada wal qasat itu syirik dalam niat kehendak dan tujuan maksud yaitu an yanwi bi amalihi dunya au ria au sum'ah iradatan kulliyah ka ahli al khullas wa lam biha wajh Allah wa darul akhirah fa huwa musyrikun syir akbar yaitu orang yang syirik dalam hal niat dalam hal qasad maksud dan tujuan ya Amalannya itu murni dunia, murni ria, murni sumah, murni ingin dilihat, ingin dipuji, ingin berbangga, ya. Sebagaimana orang-orang munafik yang murni kemunafikannya, ya. Dia tidak maksudkan sama sekali untuk wajah Allah atau negeri akhirah, ya. Tidak ada. Murni niatnya adalah untuk dunia, ya. Jabatan dunia, perhatian manusia dan sebagainya. Tidak ada sama sekali mengharapkan. Wajah Allah dan negeri akhirah, maka yang seperti ini siriknya sirik besar. Ya, beda kalau riyaknya seperti yang disebutkan oleh Syekh, ya, dan diterangkan para ulama kita batasannya itu riyaknya riyak yang ringan, ya, bukan riyak yang berat. Riyak yang berat itu sirik akbar kebat. Seperti pada contoh di sini jenis yang kedua ini. Kalau riyak, ya, kebanyakan manusia menimpah. Ya diri Riai yang disebut oleh Rasulullah SAW, ini. apa? Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam Hadis Abu Bakar Sedig, Rosulullah Shallallahu Alaihi Ya, itu seperti semut hitam di atas batu hitam di kekelapam malam, ya saking samarnya. Nah, yang Rasulullah mencontohkan kadang kita solat, tiba-tiba kita perindah bacaannya karena ada orang yang mendengarkan. Kadang kita solat Semakin bagus gerakannya khusyuk karena merasa ada yang lihat. Ya, kalau dibiarkan itu berbahaya. Ya, itu harus ditepis, dilawan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Maka dengan demikian Allah ampuni. Ya, tapi kalau dibiarkan dan menjadi kebiasaan dan terus ini sangat berbahaya sampai kepada menyeret ria yang berat dan menjadilah pelakunya dalam syirik besar. Waliyadbillah Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka mereka ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, dan di dalamnya mereka beramal, padahal mereka tidak berbuat baik dan di dalamnya mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka itulah yang tidak ada keselamatan mereka di akhirat kecuali Ini yang dimaksud ya orang yang beramal ingin menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya murni. Maka kami akan menunaikan kepadanya ya, amalan-amalannya tersebut. Tetapi wahum fi halayu bahkan tidak dikurangkan oleh Allah diberikan. Ya, ini mungkin mungkin juga tidak diberi. Ya, karena dalam ayat yang lain itu mungkin ya, tidak ada bagiannya di dunia akhirat sehingga orang yang amalannya ria ini murni untuk dunia dan semisalnya ya, itu dua kemungkinan kata Imam Ibn Thaymin, dalam syarah beliau terhadap kitab Riyadhus Solehin, dua kemungkinan. Bisa jadi dia mendapatkan niatnya tadi untuk dunia, dia dapat dunia itu, dikasih oleh Allah. Ya, dan ini lebih mending. Dia jatuh ke dalam syirik, tapi dia dapat dunia. Kalau yang satu, jatuh kepada syirik, tapi dia tidak diberi dunia juga. Nah, berarti dua kali ruginya. Ya, itu mungkin barakallahu fikum. Semua kembali kepada hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan keadaan hamba tersebut. Nah, maka di dalam ayat ini Allah katakan, Barang siapa yang ingin murni kehidupan dunia dan periasannya, kami berikan padanya dan kami tidak rugikan dia. Tetapi ulaiikal ladzina laysum fil akhirati illan nar. Bagi mereka tidak ada di hari akhirat melainkan neraka yang dia dapatkan Wahhabi habithu masna'u dan gugur Seluruh apa yang dia amalkan Dari amalan kebaikannya itu gugur, terhapus semua Wabatilum Dan batil Batal seluruh apa yang dia amalkan Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan Syirkun Akbar ya. Dia mati dalam keadaan apa? Syirkun Akbar Kufrul Akbar Yaitu amalannya semata-mata murni Untuk dunia sama sekali tidak ada Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Wa hadha an naw'ish min asyirk dhiqiqu al-amr balighul khuturah ya kata para ulama jenis kesirikan ini sangat dhiqiq dhiqiq itu tipis ya sangat mendalam tipis dan sad tetapi mencapai puncak yang sangat berbahaya ya na'am maka barakallahu ini syirik yang akbar yang kedua syirik dalam doa kemudian syirik dalam niat wal qasad yang ketiga syirik dalam ketaatan ya Man ata' al-makhlukin fi tahlilima harramallahu wa tahrim ma halallah yaitu orang-orang yang mentaati makhluk di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan sehingga yaqtidu dhalika bi ada menancap keyakinan dalam kalbunya annahu yasughu lahu may yuhallilu ma wa yuharrimu wa yasughu lahu wa li wa ta'atahu fi dhalik Ya, ada keyakinan dalam hatinya bahwa boleh saya menghalalkan ini walaupun Allah haramkan. Boleh saya mengharamkan ini walaupun Allah menghalalkan. Nauzubillah. Ada i'tikad. Ya, maka yang seperti ini jatuh kepada kesyirikan ketaatan yaitu syirkun akbar. Naam. Ya. Di antara dalilnya adalah firman Allah taala dalam surah At-Taubah ayat 31 terkait dengan Ahbar dan Ruhban Bani Israel Yahudi wa Nasara ia ya, rahib rahib ya dan ahbar-ahbar mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbahum ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiih ibn maryam wa ma umiru illalliyabudu ilahan wahidan laa ilaaha illahu subhaanahu ammay yusyrikuun mereka menjadikan rahib rahib mereka dan ruhban ruhban mereka ini pendeta-pendeta mereka sebagai arbab Sebagai tandingan dari selain Allah Ta'ala Dan juga menjadikan Al-Masih, Nabi Isa Ibn Maryam AS, Sebagai Tandingan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal tidaklah mereka diperintah Kecuali untuk memberikan ibadah itu Kepada satu sesembahan saja Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala La ilaha illahu Yang ditekankan oleh Allah Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, disembah. Ya, Yang berhak, yang hak Melengkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya dan Mahasuci Allah dari apa yang mereka perserikatkan, ya berarti di sini Allah menghukumi apa? Me, apa, syiriknya orang yang uh, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan adanya ijtihad, ada keyakinan di dalam kalbunya, membolehkan hal itu, ya maka ini istihlal para kafir kaum, nah. Kemudian dalil yang lebih memperjelas lagi adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taalaanhu ketika beliau ditanya, nampu Adi bin Hatim dalam hadisnya uh, Nabi saw lama sahulahu, ya ketika Rasulullah saw bertanya atau Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah, lasna nabudhu kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah yani rahib rahib pendeta-pendeta tadi. Fa dzakar lahu anna ibadatuhum ta'atuhum. Yani ta'atuhum fil ma'siyah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan pada Adi bin Hatim bahwa bentuk ya, kesirikan merek, mereka itu yaitu mentaati rahib rahib tadi dalam bermaksiat kepada Allah taala. Ya, dengan keyakinan bahwa rahib rahib ini tokoh-tokoh ini uh, apa? Enam, tokoh-tokoh mereka ini lebih berhak ya untuk ditaati. Enam, walaupun dalam bermasyad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Alaih Syaufarimu nama Allah, bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Lalu kalian pun Mengharamkannya iaitu yani lebih mengikuti hukum yang diturunkan ia ya, yang ditetapkan oleh pendeta-pendetanya daripada hukum Allah. Namun, sebalainya wayuhilluna ma harram Allah fatuhillunahu. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian mengikutinya. Ya. Dengan keyakinan. Fatilka ibadatuhum, maka Rasulullah SAW mengatakan, itulah bentuk kesyirikan peribadatan mereka ya kepada rahib-rahib tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh beliau rahimahallahu taala. Nah, hadis ini hadis yang ma'ruf masyhur barakallahu fikum yaitu taat kepada makhluk dalam bermasjid kepada Allah ketika dia meyakini, ya istihlal namanya. Beda dengan kalau orang tidak ada keyakinan, ya. Dia keyakinannya benar yaitu wajibnya mengikuti hukum yang Allah terapkan, yang Allah tetapkan. Ya, yang Allah halalkan maka itulah yang halal. Yang Allah haramkan itulah yang haram walaupun makhluk menetapkan yang lain. Itu keyakinannya. Namun dalam hal praktek kadang-kadang atau banyak dari manusia ya terbalik. Dia mengikuti hukumnya manusia daripada hukum Allah. Dan itulah yang terjadi di zaman kita sekarang banyak sekali. Sehingga di sini sangat penting untuk kita bedakan para khalifukum agar kita kita agar kita tidak terjatuh ke dalam Uh, kaum khawarij ya, Kaum pemberontak khawarij, Yang gampang memerangi orang-orang Islam Membunuh, gampang mengkafirkan Kaum muslim Perbedaannya mana ya. Perbedaannya Barakalafikum, yaitu Di dalam masalah Niat tadi ya. Keyakinan Orang yang Keyakinannya benar Lalu amalannya salah tidak bisa dikafirkan. Beda ya. Contoh misalnya ini sebagai contoh saja. Seorang penguasa Apakah itu presiden atau menteri dia menghalalkan misalnya ini contoh ya. Saya tidak menunjuk tertentu lah ini sebagai contoh umum. Mau pemerintah di mana saja. Ya di Indonesia atau di luar negeri sana contoh saja seorang penguasa dia halalkan rumah Tuna Susilah misalnya Ya Perzinahan Dia bolehkan Bukan dihalalkan Afwan Dia Membolehkan Ya Dalam hal amalannya dia Tapi keyakinannya Dia haramkan Dia meyakini haram Kalau anda datang kepada dia Wahai Menteri Apakah anda meyakini Zina itu halal La Haram Allah mengharumkannya, Rasulullah mengharumkan. Tapi kenapa anda membolehkannya? Ah, itu karena begini, demikian dan demikian. Kelumahan iman, ya banyak hal. Maka yang seperti ini tidak boleh dikafirkan. Ya mana yang seperti para pengikutnya tadi, pendeta-pendeta rahib ini tadi, Yahudi dan Nasor, memang mereka meyakini, ya, bahwa hukum yang ditetapkan oleh pendetanya itu itulah hukum yang benar. Ya sehingga sama dengan mereka beribadah kepada rahib-rahib dan ahbar-ahbar mereka tadi. Itu bedanya ya. Sehingga di sini barakallahu fikum, datanglah orang-orang Khawarij. Oh khawarij tidak memindahkan hal ini. Sehingga mereka sapu rata. Siapa saja yang menghalalkan rumah zina misalnya, ya, dia izinkan maka dia kafir. Halal darahnya. Itulah yang terjadi. Ya, mereka melakukan pembunuhan. Bom di sana, bom di sini, halal darahnya. Naam, karena keyakinannya salah, ya. Jadi yang dimaksud di sini syirik dalam hal apa tadi? Ketaatan, itu ketika dia menghalalkan, ya. Beda kalau seseorang tidak menghalalkannya, tapi dia ya karena kelemahan imannya dia lakukan maka dia berdosa, tidak sampai kafir. Naam. Jenis yang terakhir dari syirik besar adalah syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Ya, yang dimaksud di sini mahabba ubudiyah, ya. Yang mahabba berupa ibadah. Ya, kepada-Nya. Yaitu yang mustalzima al-ijlal wa ta'zim wa dhul. <tuh> ya. Kecintaan ini menimbulkan apa? Ada pengagungan, ya. Kemudian merendahkan diri, ya ini, ini namanya mahabbah al hubudiyah. Kita cinta Allah bersama dengan itu kita agungkan Allah swt. Ya kita merendahkan diri di hadapan Allah Taala. Itu namanya mahabbah, ya. Ah, sekarang kalau mahabbah seperti ini diberikan kepada makhluk, ya ini syirkun akbar ya. Karena itu tidak pantas melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu Ini mahabbah yang ber, bermakna ibadah, ibadah qalbian. Ya. Bahkan ini merupakan apa? Aslun min iman. Asas fondasi-fondasinya iman. Ya. Yaitu adanya amalan qalbian, amalan qalbian, ya. Ucapan hati dan amalan hati. Ya, amalan hati di sini adalah al-mahabbah ya wa ta'zim kecintaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa mahabbah yang seperti ini kepada makhluk Iaitu apa dia mengagungkan makhluk tersebut merendahkan dirinya di hadapannya ya tunduk dengan sebenar-benar ketundukan maka ini syirkun akbar ya dia menyamakan cintanya kepada Allah kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah Nah, sementara Allah Taala berfirman, wala'adina amanu asyhadu huwalillah. Orang-orang ya, yang beriman itu orang-orang yang sangat-sangat cintanya hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Bahkan ayat sebelumnya, wabinda nasai meyatak itu bin dunilah yandadan. Yohari puna Ya, tak manusia ada yang mengambil tandingan selain daripada Allah, mereka mencintai tandingan itu sebagaimana dia mencintai Allah. Ya padahal walladzina amanu wasyadduhubballillah orang-orang beriman itulah yang memiliki kecintaan yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. kemudian jenis syirik yang kedua jenis syirik kecil. Naam. Saya sebutkan sedikit dari definisi ya, kemudian kita tutup majlis kita insyaallah karena waktu salatul isya sudah lewat. Naam. Uh, Definisi daripada syirkun shirk, asghar adalah kulumakana zariatan ila syirik al akbar, wa wasilatan lil wukufihi atau majaa fit nusus tasmiatuhu syirik, walam yasil ila hadil akbar. Jadi nah, semua hal yang bisa menjadi wasilah celak yang terkait pada syirik besar, ya dan datang dalam dalil Al-Qur'an atau hadis menyebut dia sebagai syirik akan tetapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka itu disebut dengan syirik kecil. Ya. Semua hal-hal yang bisa apa? mengantarkan pada syirik besar seperti ria kecil tadi, ria ringan. Ya. Ini bisa mengantarkan pada syirik besar, maka dia masuk dalam syirik kecil, ria yang yang ringan. <tuh> Nah, bersumpah ucapan masa Allah wasita, ya, bersumpah atas nama Allah itu datang dalam dan ini menyebut sebagai syirik. Man ahlal fakiril ghay, fakadashor, barangsiapa yang bersumpah atas nama selain Allah sungguh dia telah berbuat syirik. Datang syariat menamakan dia sebagai syirik, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam, maka dia disebut dengan syirik kecil. Nampak juga segala hal sebab-sebab yang Allah tidak jadikan sebagai sebab. Lalu kita meyakini itu sebagai sebab Yang mengantarkan pada yang Manfaat dan menolak mafsadat Ini juga adalah Syirik kecil Yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam Wallahu ta'ala A'lam besawab Kita akan lanjutkan insyaAllah Pada pertemuan berikutnya Sudah ada nih? Sudah nah? Kita lanjutkan insyaAllah Pada pertemuan berikutnya terkait dengan Uh, syirik kecil ini wallahi taufik lebih kurangnya saya memdimakan subhanakallahumma bihamdik syad walla ilaha illa anta astaghfiruka wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh